Aleikum. Të nderuar vëllazer, të nderuar motra, ndodhemi në valët e misionit Rruga drejt Allahut. E vlercuan të gjithë, i dha titum vleran, e besuan profetët dhe lakmuan të jem prej ummetit të tij. Po unë dhe ti, që u nderuam të jemi prej atyre që thon la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, a vlersojmë dhe kemi kryer obligimet ndaj këtij profeti njerëzimit. Enisa me të rreshta, me të vargje modeste, për të vazhduar bisedën tonë ndërruar mësh që kemi të njohim profetin tonë. Jemi në bisedën e dytë duke vazhduar në shoqërinë e Hoxhës tonë. Hoxh, mirë se erdhe. Selam aleikum. Aleikum selam, mësuesi. Të nderoft. Ti zonë shkumbleft. E kemi shkëputur bisedën tonë javën që kaloi të njohjes së profetit tonë, të njohjes mësuesë njerëzimit, për të ndërpërgjigjen pyetjes së dytë në varr në ditën e parë jtë largohemi nga kjo botë në stacionin e parë të botës tjetër. E nisi mitovarje duhet të thonë se e vlerësuan të gjithë. E vlerësuan profetin dhe lakmuan të ishin pjesë me e mesës së tij. Ne na ka ndëruar Zoti, na ka vlerësuar duhet të jesh një pjesë e këtij mesëti, duke dëshmuar la ilaha illallah muhammed rasulullah. Oh, po, po dur. Po besoj se kemi shumë mangësi dhe nuk e njohim të besojmë obligimet tona ndaj profeti. të profetit. Besoj të futemi pa humbur kë për të folër për kjesën e parë të njojim për të fetin tonë? Êshtë të vërtetë se në emisionin e parë që e patëm me këtë temë, nuk patëm mundësi që asë të elaborojim sa duhet vetë temën që e këshëm përzidur. E lere më të flasim e për dhe qëtëtër që ka të bën me këtë temë. Mirë po në më ndoj se gjdo muslimanë, muslimane, të cilët dëshërujnë ta pasojm drejt këtë të treguar, ta njohim drejt. Ato shenjë në rrug që i kemi përmendur takimin e kalorient në mjaftueshme për orientim. Andaj nëse dikush të orienton, nuk të ka shpirt tek vendi, por të orientuohet në drejtim të duhur. Andaj ti duhet të, të vazhdosh rrugtimin në drejtim të orientimit. Dhe ne kët po e bëjmë. Andaj ne po tentojmë të orientojmë njerëzit ka duhet të nisin, ka duhet të shkojnë, çfarë duhet të bëjnë? Por në qofë se nuk ka pastaj iniciatia vetë anake, levizje, ambicin në drejtim të orientimit, kam frikë se vetëm orientimit do tjetë shumë i man gëtë dhe i pa aftë që të nashpije në drejtimin dhe qëllimin e kërkuar. Për këtë arsyje, për shamull ti e pyre diken, ku është filen objekti, a i të tënë këtë drejtim, a i ka bërë orientimin dhe është vendimtar për të arritatje ti, por në qofë se ti nuk vazhdo në këtë drejtim, për të arritatje nuk do të Vetëm orientimi është do të thotë i pa pamë aftueshmëri për të vazhduar. Andaj dua të them që ta kuptojmë edhe ne rolin ton këtu. Ne mundum të të orientojmë. A dhe kur dikush e kupton sikur se ti fillove Allahu të shpërbleftë me këtë hyrje të mrekullueshme, do të thotë se e ka vlerësuar çilli toka pejgamber ka lëkmuar kështu me radhë atë. Është unë. Është unë që jam në tërëkët kosmos që e paskë vlerësuar këtë dërguar dhe paskë ndosh kaq të kur unë ku jam unë Të shoz pozicionin e gjithkët, atë pastaj fillon të orientohet. Të orientohet dhe, dhe, dhe të prandë drejtim të duhur, posa ta zbulon se nuk çjen ka, do thot atje ku, ku duhet. Kjo është shumë e domosdoshme që ta kuptojmë lidhje me këtë çështje, dhe në përgjithësi në rrugtimin tonë te Allahu xhënelauhi. Ne jemi vetëm ata që udhëzojmë kuptimin të orientimit. E pastaj i mbetet çdo shikuesi të mirët me këtë çështje, dhe të vendosim po, po do të vendos për të vazhduar rrugën. E dyta që kemi mbetur që të klasi për të është njërë, mas vi paska këto vrera, ka që i dashur, edhe ne e dojmë. Dhe një për të ke... ujë që themi lajna i lajna Muhammad Rasullullah. Atëra, a kemë diqka më tepër për balti pejgamberi, për balti dërguari, më tepër se fjalë guje se ne e dojmë, temi se po kemi shumë. Janë të obligimet që në ngarkën me të fejën jonë. Për balë, figura e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, da për bot misionin e tij të shpallës se ja, ai erdhi, erdhi me ta. Ngobligimi themelor që kemi ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është ta besojmë. A kuani oi këtë për mandat? Po kanë nevojë shumë. Çka nënkupton ta besojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam. Filimisht nënkupton ta besojmë se është i dërguar i Allahut. I dërguar i Allahut dhe vlerëruar çdo vlerë çdo arritje çdo sukses te Muhamedi salla allahu alaihu wasallam do shikuar nga prizma e titullit te tij jo nga prizma e çënjes te tij ku do dalimi në për shemb sot njerëzit ekemi at librin e libine, ati do thot 100 persëndet me ndikim mm, ne histori Michael Hart, Hart. pastaj do kemi tjera analiza tjera mm. studime ne kadr teme Dhe atjetë e më këllë harte kemi se figura më me ndikim, më me influensë gjithë historisë ka qenë kosh? Profesion Muhammed. Muhammed i sasalem. Dhe pëllë të muslimanë kanë marrë havë, janë gëzuar, shriko. Munë më ndoj se për neve kjo nuk është diqka shumë dhe më thënë se. Ndikur shëtë, po se si, është kjo vëndërsim? Japëse. Nga se i tërë suksesi Muhammed i sasalem në atë liber, Salim. dhe gjithashtë përendimurtë ose të tjerët, që e e çmuin lart suksesin e Muhammedit sallallahu alaihi ve sellem e bën kët nga këndi i të cilë njeriu. Andaj ka çin një udhëhës i shkaf, se njëri ka pa po sukses. Jo, suksesi ti është in the lid me misionin e tij se ka qen pejgamberi Allahu te zel. Përndryshe, nëse mohohet i, i dërguari si pejgamber, atëra asnjë vlerësim pas kësaj nuk kanë ndonjë vlerë të madhe. Ës nuk arrie qëllimin. Jo se krahasoj Muhamedi S.A.W. me Napollon bon Napollon, thimi se Napolloni ka qenë i shkath, po Muhamedi pak më shkasa se Napolloni ke çfarë suksesi ka qenë. Andaj para të besojmë se ka qenë i dërguar i Allahut, Allahu e ka dërguar kët Muhamedi S.A.W. dhe kur e kuptojmë se i dërguar është Allahut, pak më me rezervë, pastaj pak më me kujdes e analizojmë biografinë e tij. Se gabi, nëse diçka gjem se është gabi për shembull Me automatizëm duhet të faishim vetëm ne kemi gabim. Qase ky dërguar i Allahu këtu nuk gabon. Ndërsa kështu entri nuk e kemi kur analizojmë jetën e për shembull filan udhëheci, filan mbreti, filan komandante, këto çfarë pse? Nga se kemi zhvirë nga titulli i dërguar, dërguar i Allahut. Pastaj kemi mëlet. Prandaj kuptojë jo, mosliman ose muslimane, Allahu e ka dërguar. Wama yantiqu ani al-hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai stëng gamë andjati. E tira e që flet, a e është shpalje që i shpalët. Përndaj, korën e kuptaj se këtu fjole nga Muhamedi së rësërëm. Ka thënë no, no, no. i dërguar i së rësërëm. I dërguar i Allah, do tëtë Allahu e kamësuar se të fletë kështërëm. Dhe me automatizëm, jam para një teksti të mbushur shetëni, të mbushur madhërim nga ona ime, të mbushur respekt për këtë tekst. Për këtë arsyje, nuk duhet fylet e Muhamedit sallallahu alajhi t'i nashtrohen debateve, analizave. Aja qëluar, qëluar, a ja ka qelluar a s'e ka qelluar a bën është për këtë kusht? Jo, jo, jo. Është i dërguar i Allahut asojt. Ta, ta besojmë se i dhet i dërguar i, i, i Allahut. Andaj, kur themi se duhet ta besojmë, themi se pika e parë e besimit është ta besojmë se i dërguar i Allahut. Me këtë rrënojmë dy ekstremizma. Ekstremizmin e parë të atyre që e tretën si njëri dhe si i till, ata mund ta vlersojm ka gabus ka gabuja ka çeluks në radh mirë po suksesi i tyre aq i madh sa që bën më të parë një njerëzve. në njerëzve kush nikë serbizëm dashëmizmi dy që ata thoin çë japin çeshi hynjore muhamedi sa sa dosen sa ikon dikim në kosmos sa ai mund të na jap mira nëse lutim tek varri i ti, tij se... jo jo jo jo ai është rasulullah as e dërgorellah as nuk ka ardh që të na afmin never as nuk ka ardh që të na jap shtëpi as liria sku jo jo jo Ai kort na mëson si të ditemi me, me Allahun që pastaj Allahut ja prezantojm kërkesat dhe nevojat tona. Pra ne shikojë i dërguari i Allahut, rënën kët ekstremizëm, rënën kët ekstremizëm, bëhet mesatarja e kërkuar Islami që është i dërguar i Allahut. E para, e dyta është i dërguar i fundit i Allahut, eska pasi pejgamber. Ju do kuri të i beson se mund të të shpallët në ndonjë shpallën do kujt pas Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam) <të> ky njeri e ka rënëur besimin e Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam). Për shamë në ndëgjumë se ta kanë fillua nga pak, nga pak. Elhamdë në kërështë e maadha. Mirë, po për ka të ndinësa që të shtrijet në vendin tonë, për shamë një rrymë në emën të islamit, Ahmedit. Oh. Ahmedit. Ata shtiren si musliman, por ata nuk jenë musliman. Kësë ata besuin se Mirza Gullam, Ahmed, apo është i dërguar i Allahot pas Muhammedis Asala. Dhe kjo është pa besimë kjo bie ndesh më automatizm me besimin që ja kemi obligim <të më> në Muhammedit <bijin> sërallahu alesim. Andaj, khate mun nebijin, që Allah thot, khate <të> mun <më> nebijin, <në> vulja e pe pegambare, dhe Muhammedit e zëmë thot, la nebije ba'di, nuk ka të dërguar pas meje. A dhe që në qëfar ka ndodhë në hisëri njëre? Një grua ka dalë pre pre pre dhe prejtëndonë nësë është e dërguar. Në kërë në profetit. Pa, jo e pas profetit. Masë ti, disa shekuj. Dhe i thon, po si ti dërguar kur Muhamedi sa më është në fundet, tha Ajsatun nebija badi, nuk ka të dërguar mashkull, nuk e pranoj mundsinë të ketë samra pas tij. Shiqa, <laughs> keq kuptime, pas Allahu xhella ona përmand në Kur'an se të dërguarët janë rijjalun, nuhi ilayhim, apo janë bura që Allahu aty nuk ka shpallur. Prandaj, njerëzit mundohen që ose khatemun nebin thotë është zbukuria, khatem i thonë edhe unazë, apo unazë pejgamberve, nuk është vula, apo Në themesa kush e ka kuptuar sot, nëse ti thua se Hatem është unaza, dhe më është vula se ashtu kuptimi. Vet i dërguar i thotë se është vula ti. Ai vetë tani Hatem ul anbiar, unë jam vula pejgambera. La nabia bad nikad elwar pas me. E kemi obligim të besojmë se me të është vulosur pejgamberlugu. Atreta nga besimi në Muhamedit sasallah është të besojmë se është i dërguar tek të, të gjithë njerëzit pa të gjithë takuarat. Andaj Ajë që thët është pejgamber i Arabve, i tyre ka orda, po një shqiptarët duhet të kime një pejgamber tjetër. Kështu në gjë një ku, nëse nga intelektual të evendit tonë, kërkon një pejgamber shqiptarë. Apo, i thimi se Mohamedi Sasrem është dërguar i shqiptarëve, i boshniagëve, i turqëve, i romagëve, i amerikanëve, i anglezëve, franqezëve, arabëve, turqëve, të gjithëve, kinezëve, japanëve, e, e, e, e, e, kështu më radhë Allahu thot kul inni rasullullahi i lejkum gjemi janë thuaj unë jam i derguar i Allah të këtë ju të gjith andaj mësimit e ti që i ka fol në shkretin atje nga besimi që kemi në të është se beson si janë, janë valide edhe për vendin tonë që është të gjithruar në moment në kur thime se këtë e mësimit e shkretinës ne kemi darja. mohuar se është i derguar i Allahot Nga se jemi të obliguar që kur të besojmë në Muhammedi s.a.s. Të besojmë se është i dërguar, se është vula pe gamberve, dhe se është i dërguar për të gjithë. Andaj gjithë do fjallë që i thëtë Muhammedi s.a.s. Qofta jo obligim, apo qofta në dales, vlenë për të gjithë popujt e botës, dhe për të gjithë thakë kohërat, për atë sa kanë njerës në tukë. I obliguar me këtë, ja kemi barqë, Shumë rastëti godasi fortë kësaj autoskepsave fundet, sërish shumë për njerëz e bëjnë shumë ndollim. Ai thonë që kanë ik kohrat, nuk ka thonë, është duke u mizotit, por sa ligje nuk janë për kohën tonë, do të rishkojmë ligjet, më thënë. Ky ky është mëndoj më tepër një pretekst që njerëzit e përdorin për të ikur nga obligimet, nga se që mund të jetë një dilemë reale dhe e vërtet dhe e saktë çaj me vërtet meriton ta trajtojmë apo vetëm dy poi vi pika kryesore që nuk dua të merrem shumë po me katim ngas me koshtime apo me çë e përmenda do të shoqë mostalojm pa ndonjë komendë apora është fillimisht na tregoni rregullin për mëht të s'i vlerësoni se çka është bashkëore çka nuk është bashkëore që ta dië dhona mos bëleni se... ndërsi rbur <laughs> mësoni murrëullin më që mat rregullin pastaj dhona vlerësoj të di blespaku Kur është diqka bashkore? A është diqka moderne dhe bashkore, vetëm qëfëse është i koston, do bashkore është, në qëfëse, është vitit 2012. Apo? A është kjo bashkore. Do të të të të të të i bje. Se i tërë kjo civilizim dhe kultur, pas 50 viteve, do të jetë i perpambetur. Apo? Nëse, me këtë regull, do të do tashë, të ketë tashë zhvillim të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Okay. Po të, nuk e kanë. Nga sa ta sot ende i referohen teori vetë e të, të Platonit, me mira viet mm -hmm. para Muhamedit s.a.s. do të nuk çin ka koha ai që vendos se çka është përparimtarë e çka nuk është përparimtarë. Do të nuk çin ka koha. Po të, natë një rregull dhe e dyta që dua të them është se njerzo a ma the për u duat për parimi që ka të bëjë me mjetet apo më te përduhet për parimin që ka të bëjë me qëllimet. Çfarë po them këtu? Unë qëllimi im është të jem i lumtur. Apo. Kjo është qëllimi. Mjeti që unë përdorim për ëëë ju për të lumtur. Po mjeti që unë përdor për shkakun për deponimin e informacioneve dhe dokumenteve mia është ky. Po. Ky është mjeti. Apo. Mm. Nuk e mati për parimin me zhvillimin e mjeteve. Jo, për më rrezim në qëllimeve që i kam E qëllimeve Andaj, në qovë se kjo Teknologi Nuk më dihman në rrezim në qëllimeve Kjo nuk më rëton qëtë përparimtare Kjo është një mjetë Që nuk i nështruat dërësimit Të përparimit dhe dhe gadincës Kjo nuk, nuk, nuk është kjo vëndimtare Vëndimtare është ndikimi i saj Në jetën time Rrezim në qëllimeve Andaj, të rëgam sot apë Në basë të vlesimeve të gjithë sugjuzë. A ma te për dhe më letë njerëzë realizojnë qëllimet madhore të jetë së tyre për mes mësimeve të Muhammedi s.a.s. apo për mes për shembu dhe zhvillimet se aktuar shkënësor që kanë dojtë. Këtë për t'ja o bojmë atyre. Në basë të këtë në dy pikave vlesojmë pra. Qëka është përparimtare e qëka në kësh përparimtare. Për ndaj, Muhammedi s.a.s nga se dikosht që thëtë se alkoholit të bëndëm, nuk mund asë njërë të skadon afat i këshilavet e ti, nga se gjithë më bëndëm. Mjekë të thënë se asë një përbërje që ka alkoholit nuk i përshtatët përbërjes e njerit. Në momentin kër njeri u e pinë një gërqam apo të alkoholit, vetëm një kër e pinë, mjekë të thënë se të gjithë të qelizat në trup aktivizujnë për të luftu nga se asë gjithë nuk ka raporte me cur Asgjë, nuk ka raport e miturin me këtë pje. Andaj, ne i themi, në qovë se pire alkoholit është përparem, ne ju kurzuim me ndryshimin e përbërjes së njëri. Mm -hmm. Ndryshomë një muë fillimisht pas të i ma afrante. Po përre se kam këtë përbërje, që e ka pasë vetë Muhammedis a Zalem, atër e mbetë e gjithë mund prapë mbetë uri, dhe dhe gadezë e shkatërim pire alkoholit. A moraliteti gjithashto këtë ka. A adin se kanë zbuluar mjek apo se do të thot momentin e parë kur bëhet akti në marrëdhënjeve seksuale mes dy çifteve qi apo mitra e gruas apo e identifikon organin maskullor dhe gjithmonë funksionon në bazat e kodit në momentin kur do të thot ndodh përzirje apo me automatizëm shkaktohet një nervi hatash më madhe që prodhon smulet të mëdha në më amitës nga se po vjetë diqka që nuk është në kodin e njohë, dhe nuk dekodohet mitra, subhanallah, nuk dekodohet mitra mrena një abe, por dekodohet minimum tre muje si, apten. sa është idejti i grua, s'ku shkurorizohet, këtë mrekulli, ne i themi, ndërton e ndrysh e mitran, pas ta e ne e legjitimon e moralitetin, për dhe sa këtë kodime ka, apo, nuk e një objektin tjetër të uqe vje, me dhunë po, Njërju e dhunan vetë në ti përshka këtë jefshit, por themi nuk funksion mirë të mitësorë me të qenë në mrenshme, ka se dhishke mrenshme për e lufton këtë. Dhe për shfa që të lufta pasaj, për mes viruseve, smundjeve, shkatrimve të njërë që pëndotën. Andaj, me këtë karë Muhamedis Aserë, ajë që lufton amoralitetin, ajë që lufton dhunën, ajë që lufton terorin, gjakderdhen, ajë që lufton alkoholin, ajë që ne oblig Açin do thot adhuna Allahu rasul xhel, respektojmë Zotin, duajuni ndihmoni të varfrit. Si mund? Si mund skadojmë këtë msim? T'i jemi afat të saktuar, tregom kur njerëzit nuk kanë nevojë për të dashur me Zotin. A kondinë ku të saktuar? Kur valla. Andaj kjo është një fjalë boshe që ata thonë, një një një dilem aq e ult, aq banale që e lansojnë dhe fatkeqësisht po ka viktima. So që mos ish në të viktima, do të ishte edhe banale nga onë e në të njërë me këtë delimë. Andaj është i dërguar për të gjithë popojt, nuk është feja arabë dhe islami. Apo dhe gjithë dëgjë që i dërguar e e ka kërku nga arabët, nga se ka etu ma ata, e një të vlinë dhe për shqiptarët. Nuk ka për eshtime. Andaj nuk ka islam arab, islam shqiptar, islam turk. Ka një islam që i ka zbritë Muhammedi Sosem duke e thënë eljoh me ekmel Wa të mëmë të alejkum nëmëti wa radhi të lëkumul islam edina. Sësad, u a plesuva juve finë tuaj. Juve, kush jeni juve. Ju të gjithë që sarë keni mërzu këtë jetë, jeni ju. Apo? Për dirësë është kjo jetë në Koran. Dhe na e le të zojmë, edhe na jemi ju. U plesu këtë fej. Dhe jam më ikna që, kush të jetë fej juaj. Arabizmi? Jo, islami. Që armët e Muhammedi sësëm. Obligime kemi në ti, e ti të besojmë se mësimet e ti jenë valide, jenë të përshtatëshme, jenë adekuate, jenë të nevajshme, jenë të domozdashme për gjdo ku, për gjdo vend, për gjdo popull, për gjërëthan, për resitat, e kështë më ratë. E para, i dërguar e latë. Vule, për gjënë bërës, ka pas ti. E treta, për gjdo vend dhe për gjdo ku. Po, këtja kemi besi. Dhe e katërta është, të besojmë se ashtë, do, do, do, e katërta është të besojmë se Allahu jalla jalaluhu më dërgi minati ka dërguar mësimet e pejgamberit mëparshëm. Andaj pas dërgimit të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam nuk i mbetet më as kujt tjetër posta pasoj. Pasojë beson Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. e katërta. e katërta A da dikush da të po, në besoj së është drëguar Allah, nuk ka pas i drëguar, mi po janë, pas zjedi, isaun, po e zjedhi, i saon, mu po më bëllë qenë Musa, o da mu dhe qyshë me i përsa që më përmdo këtë Ibrahimi, a, lisa, a po, e i themi s'ka këtë zjedhi. Kër është drëguar pegameris, a salem, kanë përënduar mësimet e gjithë pegameratirë. Dhe njerëzit detyrimisht duhet që ta besojnë në këtë mënyrë, Muhammedin, së vëll Zë nga një pythi, nga do, dhe njëherë kanë bënë bom pyetje nga njërmund do kështu në Facebook disa so pyetje bën nga njerë, thotë oj çka mendon po do njerë thonë ne besojmë Zot po nuk kemi frikë. Do thotë ne besojmë se ka Zot apo por nuk shush, vrat, do ne mu ka po li vetë caktuar. Ditsh as budem mar Kur'anin as të rrotas ngjilin. O ka shumë mas, ata të string zonë. Që... Nuk mund me mu Zotin tërësisht. Jo. Yeah. I themi se Allahu xhelleu ala apo e dërguaru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ne mos pasimi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mos pranimi tisë pejgamberi u te errën edhe besimin e Zotit të theshtë. Farë kusht argumente këtu? Për shembull, Ibokaiy mihimullah thot, ai që nuk e pranon se i dërguari i theshtë Muhammedis sallallahu alaihi wasallam, ai kamuar edhe vetë ekzistimin e, prana, e, e al Allahu celal uala e prane po nuk e pranon. Çiko është ky është lidh? Pse? Asëpara Allahu celal uala nga ka kriuar. Mirë po, ka kërkuar për një që të adhuruen. Të ketë një besim aktiv. Po, të mështë ishte dërgimi pejgamberve, pre nga do të dinim një si me adhuru, Allah vale. në qëllë e vala. Andaj, nësë Allah së të amësën, qysh me adhuru, atër asë nuk duhet me adhuru, së të kemsu. Apo? A ka mëndësi mu të më ashtë dikush të me kaftë, me futë, në problem në të Pos, kam, pse Kus, më më këtë për, të përgjëgjë, po së kam, se mu përgjë Andaj është kjo punë e lidhur me, me me besimin e Allahut. E djitha. Muhamedi sasallahu alaihi ve sellem nuk është e mundshme, por nëse të tri jet, po thrat njerën në emrin e Allahut, po flet në emrin po e Allahut, po thot Allahu i ka obliguar, Allahu xhelallahu apo e lën të lirë të, të funksionon vepron. Madje po e bekon misionin e tij dhe po e bën këtë mosht më të fortë. Kjo nuk funksionon kjo. Ti vet nuk e lejon kët punë. Edhe në mëzoti. Për an dikush të mashtron njerën në emrin e tij. Ati këfuçi tam dalesh, do të rrish duar kryq. Jo wallahi kur çdo njerëz që ka pretenduar mbes Muhamedit më shërhenduar i Allahut, Allah e ka mbyt. Ës ka pas. S'ka pas pasus. Ka perënduar diellin i tij. Prandaj, shikosh te lider kjo çështje. Që Nuk që është jone besoj në Zotin, po s'kam. Ja domosdosh. Nëse beson në Zotin, duhet të kish fè. Dhe afërat duhet të fia Islame. Mosun kor Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tëna obligime që kanë të bëjnë me besim, me besimin. Atëre, skuptoj një hapësir të shkurtër për të u kthyer përsëri për të vazhduar me obligimet e të tjera që kemi ndaj profetit tonë Allahu të vërtet. Allah të nderuar miq, duke larguar larg ekstremizmave, larg aty ekstremizmave në besimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kthehemi në pjesën e dytë për të sqaruar mbres obligimeve që kemi ndaj të profetit. Selamu alikum. Nërërmiq, këtë e më përsëri në studio për të vazhduar bisedën e obligimeve në i profetit tonë, sallallahu aleyhi sallam. Oqë, këtë e më përsëri. Masifolëm për, për obligimin të besuari dhe përmandëm 4 pikat që shënë të rëndësishme të pranimi të profetit tonë Muhammed, sallallahu aleyhi sallam. Piket e tjere që kemi obligim në dhe ti profeti tonë. Pas që të kemi besuar në te besim si kur që e ja përmandëm, atëra pas ti besimi obliguemi që ta dojmë këtë po një dëshuri pak më të posaqme, më të veçant, ju sikur që ndoshta ne kemi dëshiri shpesher të pretendemi në të thejmi. Dëshuria Muhammedit s.a.s. nuk është pretendem, por është një dëshmi praktike, e vazhdushme që ne dëshurimi se ate e dojmë. Kje e parë, e dyta. Dëshuria ti kushëzot me nivell të saktuar, që fësa e nivell nuk arrijet, është e mankët. Të dhe shkën nivell. Që dëshurien dhe i përgjëm vërës tjetë e renditur me njëhere pas dashuris që e kimin dhe Allahot o të të gjithë. Kënën këpto se duhet të doj ma shumë se prindri tonë, se gruan tonë, fmit tonë, se pasurin tonë, se miqë tonë, se vendin tonë, uh, madhja se vetën tonë. Omeri, radiallahu ta'ala, në një ditë, edhe me ndojë se ka arrit lartë, këte, këte e prezentasi një lejmë burje, arritje. Ahoj dërgurja Allahot. Un të dua më shumë se çdo gjë që kam këtë botë, poshtë vetes sime. Atadha shikoi ku ka rritë i dërgores lot ku duan. Tha mamësëm, "Jo, Amar." "Jo." "Ado nuk je bër, nuk je nuk je bër për lavdota ende. Derisa so, mos të duash mu më, dua më tepër se edhe vetën tënde." Kjo ishte një goditje për Omerin. Nuk e kishte menduar ndonjëherë se duhet me adasht, më e dashur më tepër se vetë tij. Un dal dhe më ndonjë kohë, dhe tha pasi që edhe këtë probleme lërgëj. Tha oj, dërgore Allahot, të dua tashë ma shumë dhe se vetën time. Nëse të shurien dhe pegemerë, të samë nëmë kuptan, që ta dojmë këtë dërguar, sa o sëllem, ma te përse gjdo gjë në këtë botë, dhe kjo reflektohet praktikisht njëtën e përdithshme, dhe njëtën e njërën e përdithsi, duke i dhenë për parësi vazhdimisht, Msimet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam para çdo kërkëse tjetër. Andaj msimet e tij janë para deklarkesave që vijnë nga msimet e tij. Janë para kërkesave që vijnë nga çdo kush gjatë bojëchimit. Kur do qoftë ai? Nëse është një tema. Nëse bien ndeshme të. Nuk duhet na gjithmonë të, të, jo, të, të, të, të futim në konflikt msimet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam kërkesave për ndeshme. Jo, ato mund të bashkëtojnë me të mrekullueshme nëse dimë ti futim në bashkëtesë. Por nga ërë ndodh që Për shembull, andon që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam thotë që vajza kurt të arrin moshën madhore nuk duhet të duket nga ajo ja pas kësaj dhe kësaj. A thotë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Sa. Kjo është kërkesë motra muslimane. Kërkesa ti që dëni mësimet e më Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Duket kërkesa se kanë gavitë ti normalisht sikur për se e përmandom. Është spalle që i shpallët. Shpallë. Tashm do të thot prindi nuk bën më mbulu, do të thot shkolla nuk bën më mbulu, rreth nuk bën më mbulu. Shikoj, kta çeti i dhan shumë, ti e jeton me ta. Ata thon nuk bën, i dërguar i thot duhet. Kjo dashuria të ndihmon të përcaktosh ka duhet më shku. Je në otkryç, tregon dashuria, tu rrej ka vendimi i duhur. Në moze ka lodhje, ka angazhim me njerëz. Tash si mu fol para njerëzve, tur apo Dëshurien dhe imamit asëm, jo vëllaj, a im kam su, so. mm. dhe në falem. E kështë të më radhë, gjithë mon i dhe për parsi mësimimet mm. Muhammed sësënëm. Para të gjitha kërkeseve, ma di ato që janë të mjetë personale, edhe ato i shkeli. Që? Zbatoj këshirët këshirë imamit. Kjo është dëshurien e reale. Dhe, dhe sabë të pejgamber sëmë, vëllaj, e këndash këtë pejgamber së që, kalon pamend edhe armiqti Muhamedit as. e përritum. Mendoj që nuk nuk një histori që ndukush e ka dashur di ken, sikurse e ka dashur shoku te Muhamedit Muhamedit as. sallallahu sal. sal alaihi wasallam. Ebu Sufjani pat kryzgjën një herë në Mekë. Ishte ende narrmici me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sal. Në kështë nevojë për ndihmë nga Muhamedi as. sallallahu alaihi wasallam, sal, sal, atë pse ishin luftë. Te Xhe'n Medinë. Kërshkën Medina, e, pa një situatë me të vërtetë që s'kështë e parë kur. Pa asë si garanin a saftë e pejgamberi sa sërem që të mërën edhe nga pikat e ujë që binë nga mi e karatije me kur. Si garanin për t'i shërbujer, si garanin për t'a ruajtur, për të kujdesur. Më ndje, thotë në fjelimet e ti, asap qendronin sikur po të kishte mbi kokat e tyre zogj. Do të paramendon një tjera zogje e formuar mbi kokën e tyre, të nuk lëvizsa ata trazuan dhe ikin, ashtu rrinin ata të shtangur para msimive veti. Dhe në fund e dha këtë përfundim e pozicionit, thotë: "Dahaltu indal muluk, kamuten mbretët wal umara, dhe kam hyrë tek prisa të dëshëm dhe kryetar të ndyrë mshtitësh." E pozicioni si një idealun, u, u dha sta uh, vend caktuar dhe vend me me me, me, me eronomi Na ato, madje, që së dinë mu takua edhe me mbretër, qase ishte kryetari. Qëse po rjoje sigurisht sonë një kryetar, por shumë ka mundësi të në shtëpi të bardhë në në Kremlin të në, në Vendiera, vendet me votë, merran me më apo dnorë. Takova me kryetarin e mallaj. Tha, kam hyrë ne për kryetare mbretër. Do të mirë, por kur nuk kam pa. Asnjë herë nuk ma do të shoh. Çe e don ndokush dikën. Sikur që e donin ashabt e Muhammedit sallallahu alaihi sallam, sallam. Ska partë. Kjo dëshmi, dëshmi hernikot. e hernikot. Andaj, vlojnëderuar, u vind të turp të shikoj në ftyrë, nga dëshuria që e kësh në rëdë. Mm. Nuk në nëgopesh në shikoj në ftyrën e zidve kuar, se kërë thot Amar ibn Asih. Shikoja nuk në gopesha. Parëmënda si kur i parë një ushqimi dhe hanë, so, hanë, han, vajdimësi, të thotë, dhe nuk në gopesh kurë ose në ngupën sikuar i ftyrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atë shumë praktikisht se e kanë mbi kokën e tyne para familjes, para pasionist. Mjafton të vëlnë ndërun një fjalë të tij, dhe ata tërça kishin nga xhepi aty ta nxjernin para ti. Jetën e tyre, familjen ta sakrifikonin. Në puni fjalë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Eshte një luftë dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam motivon të shoqët e tij për që ndryshmëri për stabilitet në luft. Dhe tha, kur erdi kohë e për plasis me zyës ushtrive, tha, ku mu ila gjennë në tin, arduha kja ardi Ngritone, drejt, se ma vati valartë. Gretu ne, arritje së një gjennete që gjersia e ti e së so gjersia e qive dhe tokës. Para në një sabikë kërse tri kokra hur më ndonë, kështë të marrë që të të hur. Të gjindë të shënë. Okay. Dhe kur në gjithë këtë fjallë, nga i dashur e i ti, këto hurme të më vënojnë nga hyrën gjenet, kur vëllaj, i hudhi dhe u vërsull. Shëka, nuk pritnin përzbatimin në urët Muhammed e Samë asë sa so mërkon në grënja një kukre hurme, para mendo, asë kaqë, e lërën për tjene. Kër e urët dhe i mbolesis, vëndërruar, ga dashurije, dashurije e bënë këtë kët sakrifit, vëllaj, i të të gjë nuk bënë, e er, urët për mbolesis, The great invasion the ard e kapunuar. Qase Madinia është tok pellore. Vonan në ardh. The ard ur dhe thën, ka ardh uri për mbules. Wallahi nuk jymën nga vendi tyne. Nuk skuan shtëpi që mbulojnë tash nga kaza urit dash në ardh na. Për jashtë tash kimi spo ku arsye të skuam shtëpi. Jo, nuk bënim kështu. A ju në koshkë të një çarshaf apo e shkyjenin. E ndonin për yst dhe me të mbuluoshin. Soskuja. Ti as përkaç mos na shau askush pas ti urrë. Ku jaban këtu? Valla nuk mundme po shtat me dhun, nuk mund ta boshkat. Kjo është vërtet dashuria e vërtet. Nga dashuria, vërte. ka, ka se bezuan drejt, dhe posa e bezuan drejt, valla e dashën posa si duhet. Nisë aman se praktikimi bindje. Andaj, të shumtë arsham bud, valla që flasë për dashurinë e madhe të ashabëve Muhamedi, Muhamedi të Muhamedit sallallahu alaihi ve sallam dhe Muhamedit alaihi ve sallam. Shumë më të madhe. Çambutë shumë që dëshmoj për këtë çështje. Andaj duhet ta dojmë dashurinë që fola për të në fillim. Bij çdo gjë. Ësht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mbi dashurisë do të mjafton thjesht kur ne pasojmë. Do duhet kur përplasen gjykimet e thënë dëshira personale, dëshira do të thënë ambientit shoqërorin në rrethon, javi privatësi urdhave të profetit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur do të përball vërtet një lloj ballafaqimi mes interesave që kemi, novën më interesa, ku të këthejhemi? Êshtë një ajet kurënur në surën Ali Imran, ajet e të rëthënë. Allah i mënuar në këtë ajet, subhanë Allah, për me një provim që nuk skadëna fatit i kur. Një provim gjithmon, gjithmon aktual. Madje, Hasan el Basriu, tha, për këtëhet, se shumë nga njerëzit pretendonin se e dojnë të dërguarin. Ne e dojnë pekambirin, ne e dojnë pekambirin, qajnë duke përmendur, shkojnë të gëvorit ti duke qajtur. Në regullë, nuk është loti argument. Nuk është pretendimi i argument. Nuk është mund ngritë në komë kur përmenet argument. argument. Jo, jo, jo, Allah këtë të këpër argument. E qëka është për argument? Allah u tha, kull. Allah u tha, kull in kuntum të hejbun Allah. Allah së është e mrekulush me hyrjen këtë jetë. Nga zotë i gjithësisë. Thuaj, nëse e doni Allahun, nëse e doni Allahun, këtë Allahu për e thëtë. Këtë Allahu për e thëtë. In kuntum të hibun Allahe, të të bionih. Nëse e doni Allahun, më ndishni mua. Më pasani mua. Andaj, Nuk mund të dënë Allahun asë pejgamberin e ti ai i cili i lutët varet të Muhammedin sësërmë. Nga sa i vdeqë duke të thërmë ose bëni këtë. Nuk mund të të dënë Allahun asë pejgamberin sësërmë a një qimë duke falë 5 vakëtët namazë. Allah është fështirë të i besot. është fështirë të dërshmanë nesër para Allahot. Allah u thotë, të kam obliguar me e dash të dërguarin tim. Ose do të këmë dash shumë, regullë, dëshmija. Dëshmije e mëkatëve, dëshmije e rrisive, bidatëve, dëshmije e... Be qëka? Dhe se kemi obligim. Për atë që ka arë ajtë në amësan, nuk duhe që të marim nga asë kush pas pe ti. Mohamedi sa zëmë s'ka arë më në amëso që është ndërtojët kjo tabletë. Andaj nuk prish punë këtë me marën nga të të tërkosh. Ka se sështë misunit ti këtu. E, kur nuk është, nuk prish punë ndonë e përdori këtë nga se se ka buhamuahmedis sallallahu alaihi wasallam s'pish punë mirë po për shkak kur muhamedi as mane se zemë se kutia është kjo thonë imja projotja kthemi kërgjumentin se kujt takon atë do të gjikuar me me me atë që thonë më vështër po sallallahu alaihi wasallam mirë po për shkak kur muhamedi asallallahu alaihi wasallam kar në tregu çka është e mirë çka është e keq çka është e dobish më çka është e dëmshme apo çka na lid me Allahun e çka na prish me Allahun Qëka e bënjetin do të, të lumëtur e qëka e bënjetin do të pa lumëtur? Ekshtë më rratë. Këtu du të ndëgjë. Andaj një ditë o meri kishtë ndor një letër. Kure pa Muhammedi sasëm tha, të ja? thë, qëfar është e? Tha, ojë dërguar e latë, është një piesë e të vratit, që i ka zbitur Mustafa Talisëm, kishtë atërshitë të shikoj që ka ka në ta. Shikoj, normal, piesë e të vratit, të shikojnë ta. Më të mrekullu shmo meret, e përmës ti gjithë dhe neve. Tha, lera atë so për letra. Ka për Koranin. Nga se dhe musa për të ishte gjallë, që ati ka shbi të vratin, do të braktisit të vratin, dhe nuk do t'i mbeti rrugë tjetër, post më ndjekë mu. Andaj, sa njështë fatkecështë, e kuptojnë besimin në Allahën, pare me ndonë, Nën në nin e teorive të filozofëve të ndryshëm. E po mirë vllajt, et çka çka na duhet Muhamedi s.a.s. namson për besim? Për çka duhet ai këtu për të, të çka? Zëherëse, a do të mushi të Mekës se besoni Zotin? Patyshëm, e besoni Zotin. Po nuk e pranon që Muhamedi s.a.s. Thomason rrugën te Zoti. Edhe Kurani si pranon ata si besimtar? As, po asht. Për uh -huh. Krishtin është. Andaj besimi namson da Surin, do të thotë Suria namson pasimin diken rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që pasi më jep një term i gjer çë përfshin fjalë, veprat që duhet të bëjmë apo duhet i të praktikisim për shkak se kështu na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do të veçojmë çka ke pasim, Hoxh. Që pasi më thëmë çdo gjë, por ajo që është mëërës me Zot në ditët që jetojmë mendoj çdo kohë është gjykimi, kur do të gjykohemi. Po. Njerëzit në jetën e përditshme do të thotë mund të kenë një shumë mirë, shumë trashë, pa nuk i spotojnë dot dhe mos pajtimi dhe konflikteve. Dhe në këto raste, po, këto raste duhet dikur të gjykon me syne. Kush e ka mirë, siç e përmendët. Familiare, shoqërore, më thënë. Bashërtuore faktore me një ditem thënë, po. Në çfarë se bim unë të mos pajtim. E kuptosh kjo? Kur duhet vendos për ka çërti? Muhamedi sasa. S'na vë sasa. Kush e ka drejt? Dy bashërt bin mos pajtim. Kur duhet vendos kush e kanë drej Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Salam aleikum. Andaj shpashuu them disa djem pyesin para martesës, po ndodh që do të vinë nga motët muslimane pitë të lloj-lëshme. Pashan bo pyetje. Ë çfarë kushte më e uh, uh, kush vendos e uh, partnerit? Çfarë më thon? I them kushzoja me pasu Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dhe që kurdu me çdo gjë që duhet jot. Let para se të martohen. Apo, të vendosim, nuk do të bëhet asë si thëmë unë, asë si thëmë ti. Do të bëhet asë si thëmë në na imë, asë në na jote, e asë baba imë, asë baba jote. Se që që të më ka kështë konflikte, se përzihen kompetencët. Apo, nëna kërkan që të bëhet si dëna ja, ndësë në usës nuk i pëlqenë, dhe vinë konfliktit atë. Dhe alë nuk din ka të jam bajtash, anë të të gjën nënën, që në ganjen në komën që i më staket drejt i themi se ndëgjeje Allah on dhe pegamberin. Kaç? Gjikacër saj për familje tonë. Duhet e të shumë nga se Allah ka lidh besim me këtë qërësja. Fela wa rabbike, la ju'minuna, hatta ju hakimuke fi ma shajera bejnëhum, thumme, la je gjithu fi enfusim harajën mimma që dhejtë. Allah, këja hetër, subhane Allah, shumë sërja za. Fela wa rabbike, Allahu betohet në vetën e ti. Jo pasha Zotin tënë. Shka? Jo pasha Allahun. Nuk kanë besu atë. Nuk pranojnë të besimi t'yne. Për diri së so nuk të pranojnë t'y gjykatës për të ratë që kanë ronë më së pëjtë. Kë nuk në kuptohet dhe në gjykatësit e shtetit e kësë më ratë. Jo, jo ti e gjykatës familje. Ti e gjykatës në firme në tënde. Ti të, ki konflikt me groanë në tënde. Kushe zitë këtë kontekst? ku jozit kët problem. Apo mirë, e kompron një rregull, a ka dhënë mëzon më peperon në rregull. Është mjaft. Jo. Thëmelai yajidu fi anfusih haraj min ma qadit e pastaj mos o qetsohan si ka kushti i dytë. Fillimisht me pranon se jykats, dhe e dyta me pranon se kjo është e drejta. Në çësën e njeriu e pranon vetëm për shkak të njerëzve se kjo ka dhënë mëzon, do të smrena, do hipuon zëma se kjo është më e drejta se ka blosur kushtin besimit të anta. Dhe kë punën kur seriozoll ah. Dhe kë pun, çefi. O da mirësh me pasumin mëzem. Jo mirësh Allah. Ës obligative, domosdoshme besimi un jo lidhet me të. Nuk e pason besimin e kin rrezik, nuk e pranonë se gjuqatas dhe nuk pajtohesh me gjykimin e tij. Çi problem mund dash nga feja. Ne nuk, dhe, nuk dhe. lut me këto gjëra. Këto në obligimet tona. Ku është kjo jeta? Në një e këtij besimi, dashuria, pasimi, gjykimi. Kjo jeta jeton jetë me ti. Me lehëci, kërë të rritë në barë, thëtë, i dërguarit, Muhammad Rasulullah. Betëm shumë dhe e përgjire. Pa, e. mi po s'ka besu në të si duhet, s'ka dilemma ka pas, s'ka po, di që shqibjen me besu në të, nuk e ka njoftë që thama të institut me një, nuk din, a ka bojë gjiratë, nërë, që ka orë këj gjiratë? Ma me të sëmë dëren, qëllë ka shku, jo ma që shqibjen me shkuaj, nuk i din Merkullit e ti themelore. Nuk e mësime të Muhammed, se mësotë bërë si tjetë, një interes, një epsh, e ka më dashën. Pastaj, ku e pasimi? Ku është pasimi? Ku është gjukimi? Gjithë të jenë dëshmi që duhet ti realizujem praktikës në këtë botë, që pastaj këto dëshmi të në mundësojnë që të dëshmojmë edhe në varë, edhe ditë e gjukimit, se ne kemi thonë sinqereshtë Muhammedun, Resulullah. Resulullah. Allahumme yajir draguareno Allahumme, Allahumme, ne ndriçojmë vërtet me këtë mësimë për të qenë të gatshëm të përgjigjemi pyetjes në natën e varrit. Allahumme qelafosh. Allahumme amin. Allahu shundë lavd. Të nderuar vëllezër, të nderuar motra, duke u ndriçuar me këtë mësimë për të besuar në profetin e fundit dhe nuk ka shpëtim, nuk ka shpëtim as atë botë, ndoshta në botën tjetër, nëse nuk e marrim atë për gjykas në jetën tonë. Të gjykohemi për çdo problem, për çdo qo çështje, për çdo hall që kemi. Ky është besimi në dërguarin e fundit besojmë dhe obligime që kishëm dhe ti. Allah ju ndër oftë dhe duke lënë për të kuar javën ërshme, në dirja të re, qofshën kudesin e Zotit. Selamu alaikum, rahmatullahi, u berekatu.